מהמטיר עליו מטר. כי חרם אדוני צבאות בית ישראל, ואיש יהודה נטה שעשועיו, ויקו למשפט, והנה מספח, לצדקה, והנה צעקה. אוי, מגיעי בית בבית, שדה ושדה יקריבו, עד אפס מקום. והושבתם לבדיכם בקרב הארץ. ואוזני, אדוני צבאות, אם לא בתים רבים לשמא יהיו, גדולים וטובים מאין יושב. כי עשרת צמדי חרם יעשו בת אחת, וזרע חומר יעשה איפה. אוי, משכימי בבוקר, שיכר ירדופו, מאחרי ונשף, יין ידליקם. והיכינור ונבל, טוף וחליל ויין משתיהם, ואת פועל אדוני לא יביטו, ומעשי ידיו לא ראו. לכן גלה עמי מבלי דעת, וכבודו מתי רעב, והמונו ציחי צמא. לכן הרכיבה שאול נפשה, ופערה פיה לבלי חוק, וירד הדרה, והמונה ושעונה, ועלז בה. וישך אדם, וישפל איש, בעיני גבוהים, תשפלנה, ויגבה אדוני צבאות במשפט, והאל הקדוש נקדש בצדקה. ורעו כבשים כדוברם, וחורבות מיכים גרים יאכלו. אוי, מושכי העוון וחבלי השווא, וכעבות העגלה חטאה. האומרים, ימהר, יחישה מעשהו, למען נראה, ותקרב ותבואה. עצת קדוש ישראל ונדע. אוי האומרים, לרע טוב ולטוב רע. שמים חושך לאור ואור לחושך. שמים מר למתוק ומתוק למר. אוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים. אוי גיבורים לשתות יין ואנשי חיל למסוך שיכר. מצדיקי רשע עקב שוחד וצדקת צדיקים.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 ותהי נבלתם כסוכה בקרב חוצות, בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה. ונשה נס לגויים מרחוק, ושרק לו מקצה הארץ, והנה מהרה קל יבוא. אין עייף ואין כושל בו, לא ינום ולא יישן, ולא נפתח אזור חלציו, ולא ניתק שרוך נעליו. אשר חיציו שנונים, וכל קשתותיו דרוחות, פרסות סוסיו קצר נחשבו, וגלגליו כסופה. שאגה לו כלביא, ישאג ככפירים, וינחום, ויאחז טרף, ויפליט, ואין מציל. וינחום עליו ביום ההוא, כנחמת ים, וניבט לארץ, והנה חושך. צר ואורו, חשך בעריפיה.